Sortziak eta lau euskarri hitzetan gure gomitaren tenorea dugu eta aipatzen dugu egoizuntatik harremanetarako nazioarteko taldeak bere bukaera iragarri duela bake bideako anaiz funosaz gurekin egoizuntan egunan. egunan 2000 ta hemen sortu zen taldea bo, etaren ekintzak gelditu behiak zirena eske jabertsaleko sortu alderdia Lege sta tubería bazen eh, normalizazioratelzeko el buru bat harremanetarako nazioarteko talde hohengaik gaurra normalizazioktarat iritsia girela ja eh, merda eh, en batean bai hau da bereren eh, eskolegian diren eragile publikoen eh, Arteko uh, ahremanetan uh, kokatzen uh, barugu normalizazio politiko hori eta talde horrek uh, hola, uh, hola identifikatuak zuen. Eh? Uh, tale hori ofizial bila tamahikan sortu da, baina talde hori askoz uh, lehenago asitzen uh, lanean eta atzo uh, bergo horatu zuen hori dena ez. Uh, iristeko aietera animaleko lana egin zontalde horrek, eta uh, tartean hainitz uh, eragin besteak beste uh, ezkerra bertzalea uh, berriz legalizatua izan dadin, eta berriz uh, aktore uh, politiko bat bidakatu dadin uh, uh, panorama politikoan, eta, eta besteak bezala uh, dozen alderdi bezala eragin uh, dezan. Mm. Horduan dauc eta egiten ma da iripasua animaleko pausoak iman dira maila hortan senta nikoen guratzen dut haiete uh, eta gero talde hori ari zenean lanean alderdiak hien hartzen zuten hitz uh, egiten egoten ziren banan banan alderdi bakutsekin eta uh, ondokit banan banan uh, sintesiak partekatzen gogoetak partekatzen baina uh, olako uh, Elkargunerik, etzen inoiz emaiten, eldarriak elda etziren setgulan diltzen, eta egia da, hortan, aukera pa osoik aragahia eman dela, ez du egan nahi adostasunak eh, dela atal guzietan, bainan, ez da ematen da, adostasunak bada eztabaida emateko, eta ikusten da, baina farruko parlamentuan, eta baita ere gazteizko barkatu eaeko parlamentuan, nola, eh, gai hori, eh, modu, eh, asumituan gogoetatzen eta eta main gaineratzen den hainbat erponentzia direla. medio. normalizazioa zenzu jotan uh, eman dela. Egiastatzaile e taldea ahmak gabitzzearekin bukatu zen, Horai nazioarteko bitartekarrien uh, garia bukatu da? bere usef gaizkiulertzen da uh, uh, bukaera horiek. Hemen gelditzen gelditu dena da azken, bi uh, azken urte guntan talde uh, konkretu batzuei eman zitzaien uh, mandatu baten bukaera hau da, bukatu dena da atzo eta uh, lehenago uh, berifikatzaila le ekin da guk eskatu edo eman genien mandata hori er, baloratu behar da hasteko gure iritziz aukera pausua bezala ez dena gelditzen da nazioartetik etengabean e, ematen irena uh, uhatsak dizienak baitz badak ikusten baina gaur goren nuen isilek gaitzen zuena eta um, eta atzu uh, horiek berak ere gaitzen zuena ubadu ama bost urte hortan garela ama urte sartu ginela zuekin, eta ez da gure mandateren bukaerarekin gu guk egiten dugun uh, lana edo ekartena bukatzen orduan atzu bukatu dena da mandata da orain Geritsekoa den guzzia hor da eta atzoak giki hit da eta jende guzio hori hor izango dugu nahi, nahi badugu nahiku dugunean eta hori iizanen dugu kanpoan segitzeko eragiten kontatzen konbentzitzen eta eta artean gero taien de gehiago batzen. Normalizazioa aipatzen ginuen normalizatu ez den egoera bat, bizantena presoena dela, e, gai hortan frantziak urratzak eman zituen, urbilketa batzu eginez, hori baino gehiago egiten aldu, hai, no? Ha, de, egin behar du, ez da presoena hozia ez da konpontzen urbilketak e, emanez, eta eta argi itzeginda gai horren inguruan, ta argi azaldu da, Uh, eskoa legitik zer zen gogoa, salbo esuenezko nehoriek inbukatu bai, baina perspektiban jarri behar dena da, etxeratzea, etxeratzea preso eta ieslarien Eta zentzu hortan at, uh, atzo uh, eman den uh, Carlos Aperstegietaren uh, preso uh, oso urratx uh, grabea da, eta uh, eta ikusten da horretan zenbat lan bat dugun oino egiteko denak eta hobatez salatu dezagun emandakoa. Hemen ez da posible izanen eraikitzea uh, biharko elkarbizitza, maiten diren pausoak resuen gaian, mendekuaren gainean oinagitzen badira. Mendekuaren gainean ez da deusunik eraikitzen, mendekuaren gainean frustrazioak, amorua eta sofrimendoa baizik uh, ekartzen da, eta alde batetik edo bestetik. Zenta eusen gizaz, mendekuaren gainean jokatzen dugunean, Mendeku gehiago uh, uh, eragin gogu, eragin godu alde batean, eta besta aldean, uh, amugu eta, eta zerri hor duan, hor ikusten dugun undugun erronka, hor ikusten dugun orainrik, da, bi estatu horiek ez daudela uh, sartuak, edo ez uh, logizela aldatu, eta zentzu horretan, uh, inoiz baino gehiago, Uh, gure uh, aserriak uh, eta aintzinatzeko gogoa, adierazzi behar dugu, eta besteak beste, heldu beste, den batean, Donostian egongo den bilkuran, bilkuran markatu mm. manifestaldean. Just, justuki, Egonet, justuki, bai manifestalde hori haipatu ze eh, Donostian izanen dena, orain presoak lemarrikin, eh, zer da, manifa bat gehiago? Ne, ez, horita hori da behar dena pentsatzen. Ez, ez da manifabat uh, gehiago. Ez zindugu joa manifestandietan pentsatu zbor, ez? O, oino bat, ez. Uh, aldi bakots, afirmazio bat da. Eta aldi bakots, uh, egon behar da, non-braun dian, uh, gu, gure komentzimendua eta astapenetik delakotz, eta atzo braiankerinek uh, ere uh, erraiten zuen, eta, eta janrenetxe garriek zerak uh, erraiten uh, zuen goizean zai uh, Nahi badugu, uh, errealdehuntako hautetxi eta instituzioak mugitu laite zen, eta uh, Madrid eta Pariserie begira behar den, uh, uh, janunke, nurabidean lan dezaten funtsezkoa da, jendarte zibila, egon dadin mobilizatua, egon dadin agerazten zer den nahi duena, eta uh, numrean egon dadin. Orduan, aldi bakots, mobilizazio bakotsak, hori adierazi behar dio euskalegiari, adierazi behar die estatuai. Eta eta e, ezin da etxiturik iritsi manifestadio oietara, e, gure erantzunkizuna da ere holako momentuetan adieraztea zer den ora bidea. Eta ikkibanaiz, e, funosaz, e, itzorok horiekin helgah agurtuko dugu, bake bideako heleduna, e, mileskeak gurekin izan egoizuntan, eta pasa gunan... Bai, meskerraitzen dut,